Jó reggelt! Ma 2019. május 16-a csütörtök van, és 4 perc múlott reggel, 7 óra. Ez a keyfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és Fia János műsora. Én vagyok Fialaj János, önnök pedig a hallgatóim. Nagyjából egy óránk van. Györgyev is a Kerek egy óra múlva fog beszélgetni, aztán fél kilenckor beszélgettek még, az érdekes lesz majd. Nem mintha a többi ne lehetne érdekes, kell itt annyi megjegyzést tenni, még miért bármit is mondtam volna. Várnai Lászlóval, a Civil egyes Egyesület, és <kül> valamikor 9 és tíz között a távozás hínveszélyére lépek ebben a 14 évvel aluliaknak, nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorban. Mindenféle távoli következtetések nélkül elmesélem önöknek, hogy tegnap eljutottam a háromnegyedég a Hármasban, vagy Édes Hármasban című francia filmmel, ami egy, hát nem egy nagy edvassz.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 És ez a monszú jellegű időjárás, amely mind a csapadékkal, mind pedig az iszonyatos páratartalmával hat, tehát mint hogyha ez lassan odéválna. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ki tudja holnap látsz -e még?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 Tegnap láttam a Pesti Színházban a Mondja Datikám című előadást Vessély Na még egyszer, nem értettem a címűt, elnézést. Mondja Datikám, József Attila estje. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Egyszerűen olyan lenyűgöző alakítás volt, és olyan módon jelenítette meg József Attilát, hogy, hogy ez katartikus élmény volt. Elképesztő tehetséges fiatal színészről van szó, szóval én még nem láttam semmilyen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 az hát önöknél azért egy egészen kiváló kifejezés, hiszen itt nem arról van szó, hogy velem, hanem mindazokkal, persze, akik egyébként persze. ezt a rádiómisort hallgatják. Persze, Arra van-e önnek válasza, hogy olyan, mint ön, nincs még egy, de olyan, aki tegnap valamilyen élményért és azt valamilyen okból megosztja, már azt követően, hogy a családjával beszélt egy másik közeggel is, ilyenből relatíve, miért van kevés?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 Ez az a műsor, amit hosszú idő után ma se hallgattam. Valóban, amint olvasom, megszólaltatta el Simont Vajon. Mi a első, mondva, jó bánatot tud ez az ember, hogy meg kell szólaltatni? Talán fizet érte heti rendszeresen a civil rádióban és reggelente a műsorában is majd fél órált Kintheti az elfogult Fidesz mantrát, ez a számunkra is bukottnak minősített politikus, akinek még anyagi ügyei is voltak, az egy száz százalékig kompatibilis hűbérúr. Nehogy már ez az erkölcsi hulla legyen a Fidesz részéről, az ellenzék számára elfogadható párbeszédpartner. Az oldal tulajdonosa. István, ugyanazt a meccset játsszák le újra és újra, hozzá pünkt, ugyanúgy, ahogy bolgáres sok másokkal is teszi. Most Hellers születésnapja volt a téma, ha megkérdezne valaki,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 Az oldal tulajdonosa. Hát így, Schmidt Máriával és köreivel is ezt szokta tenni, és csak azért nem tudja már zavartalon folytatni, mert nem állnak vele szóba. Ha rajta volna, akkor a klubrádió már rég átfordult volna a kormányzati szócsőbe, és is ne esjék. Én nem azt mondom, hogy dögöljön ki minden párbeszéd és ellenzéki köldöknézésbe pulladjon a klubrádió, na de ott van Szénási Sándor egy karnyújtásnyira, izé, egy fű esetleg tőle meg lehetne tanulni, hogyan is kell kéne, lehet az ilyesmit csinálni.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 Írt a XY, aki megszólalt tegnap ebben a műsorban. Aztán vannak értetlenkedők, és tovább értetlenkedők. Kom, másik mérvadónak mondható értelmiségi a ternapi bolgárműsorral. Elsimon baracmag, ez a zárójelben, idézőjelben. El Simon Baraszmag László kijelentette, kifejtette, hogy örömmel elmenne Heller Ágnes temetésére. Zárójel nem mondta, de érzékeltette, mi hamarabb. Hozzászólok. Egy zenekritikus az és irodalomból. Ez vajon válasz M. Kovács Mária Orbán holálával poénkodó posztjára? Alaptulajdonosabb.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 Ugye több napos takarítás van, most már a végéhez közeledek, úgyhogy egyre kevesebb bolgár műsort fogok hallgatni, ráadásul tegnap nem is hallottam, mert akkor aludtam, tegnap az egyenes beszédet hallgattam, mert nem néztem, mert vasaltam, meg a Jakubcsek műsort hallgattam, mert vasaltam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 olyan kérdésekre, amelyekről halabány gűze nem volt, így aztán az műsorban egyébként megszólaló Helleráknes méltató valaki joggal kritizálja az ügyben Elsimon Lászlót, hogy mennyi csacskaságot mondott, amely csacskaságok elmondásá csak is kizálog azért történt, mert rögtönzött, és rögtönzésében valószínűleg olyan tárgyi ismeretek keverettek tárgyi nem ismeretekkel, amelyet meg lehetett volna úszni, az ember azt mondja, hogy hát sajnos a beszélgetésnek ehhez a feléhez ő nem tud hozzászólni.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 Gondolják, hogy én bolgár Györgyön poénkodom, amit reményeim szerint salsetettem öncélúan, nem saját magamon, és ha tetszik, önökön is poénkodom, a szónak abban az értelmében, hogy abból a szituációból, amiben vagyunk, és amit nem tartok kívánatosnak, hogy lehet kikerülni. Emlékezzenek vissza, Elsimolásztó úgy került az én műsoromba, hogy a Fidesz kommunikáció egyszer csak bevetette az én hajrá MSP beszédemet, és mindenkinek a szájába ezt adta a adrástól kezdve, nem tudom hányan mondták egymás után, mindenki lerázott egyedül, Elsimolásztó volt hajlandó meghallgatni a történetemet, akit addig ismertem, de közel sem annyira jól. Én elmondtam neki, hogy ez a történet egészen másról szól, mint ahogy egyébként Montrában ezt megszokták, ezt a szót sem emlegetni.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 beleértve, hogy nincs is annyi téma, de ugyanarról tudnak százezerszer, százezer, százezer megközelítésbe beszélgetni, miközben semmi új novum Nyakó István után szabadon nem hangzik el. Tehát tegnap első is azt a lefolytatták azt a beszélgetést, amit El már lebonyolította a Rónai Jegonnal, meg lebonyolított volna velem, de én nem akartam ebbe az útba belemenni, különös tekintettel arra, hogy Honpola Krisztina, aki elég jelentős ismerője a történetnek, felhívta szíves figyelmet arra, amit egyébként mindenkinek tudnia kéne ebben a szénában is ebben a szférában, hogy de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 De ön most a magát telefonomat hívta, ez nem most, én, én, én, én műsorban vagyok, de ő most az én telefonomat hívta. Jaj. 0614890999 és 036771161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 Abszolút nem volt összefüggésben, a sraci most teljesen jól van, voltak ö, egészségügyi problémái, és ezért ö, hátrébb is vonult, Meg, hát ugye 70 éves elmúlt, és ö, nem annyira aktív ö, a, a közéletben, mint ö, előtte volt, úgyhogy ö, teljesen jól van, és, és jól érezte magát, és, és tényleg nagyon felemelő volt. Ennyit szerettem volna. Nagyon hogy szépen köszönöm, magát. jól tette, hogy telefonált. 061 489 és 06 3677 1161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 meglehetősen artikulált, tehát nem, nem, nem pontosan értelmezett, tehát csak egy részét meglátva az ő személyének, amihez persze joga van. Én arról beszélek, vagy arról próbáltam beszélni, de soha más leszek. A baloldali értelmiség, ha teszik az ellenzék értelmiség, totális kifáradtságáról szeretnék beszélni. Ami, egyéb, ami ami nagyobb gond, mint a bolgár. A bolgár műsor az egy lakmuszpapír, az én műsorom az egy lakmuszpapír. Ez a következmény. El van fáradva. Egy bizonyos korosztályé, tehát e, e, amiről én beszélek, az 40 plusz. Ma olyan műsor, amely megszólít köziletiránt érdeklődőket, és oda alapvetően 20-20-40 év életkor közötti emberek telefonálnak be, olyan műsor nincs. Vagy most én nem ismerek. Ez biztos, ez biztos. É, volna még egy kérdésem, hogy a újpest polgármesterével mikor lesz a legközelebb. Tegnap... Csütörtökön lesz. Csütörtökön. Akkor nem tudom, ha lehet betelefonálni, vagy ha nem lehet, akkor akkor be fogok telefonálni. Nagyon szépen köszönöm Nagyon szívesen. Na. Nagyon szívesen. Nincs mit.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 Jehova, Buddha, Christ, Confucius, Collier, Red Beans, and Rice, Pujons, of Soul, Weed, Full, Ham, Hot, Locks, Bagels, and Bones, Commandments, in Stone. The Bible, Quran, Shinto, Islam, Prosciutto, Risotto, Falafel, and Ham is a dog, donuts, ridicule, faith, here in the dog. Jó reggelt, Chris! Jó reggelt, kívánok! Autóval telefonálok le? Jó, teszem, miért? Nem vagyok a rendőrség.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 Hát szokott az emberek lenni, fölnőtt ember, ez kialakul. Hát az igen, az, igen az ember mond ezt, azt. Én az ungmári egy dolgot jegyeztem meg az életemben, az az volt, hogy demokrata az, aki minden nap annak van igazat, akiről azt gondolja, hogy igaza van. Így aztán Na, az, hogy konzekvens... Most vil... történik. Hát erről van szó, de ez korábban is így szokott lenni. Mi volt az, amiben legutóbb alapvetően nem értett velem egyet? De most, hadd legyen Jó, rendben az, hogy... van.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 Amögött a mi van még több, amiből még tovább lehet építkezni. Valamihez konkrétumhoz egyszer érteni is kell. Hát igen. nem, hogy értettem, de nem értettem, így aztán egyszerűbb volt elköszönni. Ebből a telefonból az kiderült, hogy kevés beszédnek is lehet sok az alja. Jó reggelt. jó reggelt kívánok! Vámos Sándor, legyen erős fialól. Nem el Simon témába szeretnék hozzá nem, nem vagy, ha figyelj, de nem, figyelj, én de, egész egyszer csak szerettem volna témet. valamit elmondani önnek, amit ha beenged az ablakát, el elnézést, megteszi azt a végtelen szívességet, hogy egy mondatot elmondhatok. Bengedi az ablakát, jó? Nem engedi be az ablakán, akkor én megtettem azt, ami az én kötelességem, pont. Tessék! Köszönöm szépen!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 Igen, itt tartunk. Zugló azt mondja, hogy sok a patkány, a Fidesz azt mondja, elhanyagolták az óvodat. És a kettő nem mond feltétlenül ellent egymásnak. Jó reggelt! Jó Most aztán végképp nem lehet, tehát nem tudom, hogy autóból telefonál-e vagy sem, de ebből semmit nem lehet érteni. Tudom, Haló? Eddig egy kútban volt? Ö, nem. A jó, igen. A kihangosító volt a fülemet, jó. de nem vezetek. Jó, hát figyelj, nem vagyok rendőrség, ez változatlan mondom, nyugodtan vezetek. Tudom, tudom, tudom, már az előbb is mondom. Igen, igen. Figyelj. Na, csak... Azt szeretném kérdezni, hogy mit szól ahhoz, hogy a Facebook felület letültött a Mediaverse-öt, mondván, hogy álhíreket gyártsz. De hát ugye nem csak, tehát hogy sok mindent...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 Van az igazság, meg a nem igazság. Az igazságnak vannak különböző részlete, jellet beszni benne. Mert ugye az ördög ott lakozik. The in the night. Safe in the glow How strange to choose to end the life.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 Confucius, Corlea, Red Beans, Rice, és of Soul, Weed, Blue, Hammer, Locks, Bagels and Bones, and Commandments and Stone. The Bible, Quran, Shinto, Islam, Prosciutto, Risotto, Falafel and Ham is a dog, Donuts, Ridicule, Faith, Fear in the Dog. 06148909999 és 7, 1, 1, 1, 1. Beszélgessünk! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, kedden kérdezte, hogy mi irritálja az embert többek között a hétköznapokban? Na hát ez, ezt mondhattam volna, csak ott, abban a helyzetben nem volt számúz. Ez az információk olyan mértéke és olyan harmaza és annyira elrűsleten volt, ami, ami, ami a hétköznapokban mindenhol ott van, és most van egy hír, hogy, hogy vannak hamis információk, de eddig is csak azt tudtuk, hogy innen is, meg onnan is, meg onnan is jönnek dolgok, annyira gyorsan és az e, hogy, hogy nem tudjuk feldolgozni. Boldogosztan militál. Nem tudom, nem tudom, hogy erre mi a megoldás, mert szerintem... E, ha meghallgatta a Filipovat, ugye a Filipov azt mondta, hogy az ehhez való viszonynak a kialakításán múlik, ami, ami életkorunkban igen. már olyan könnyen nem megy,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 meg ugye, és onnan kapta az információkat? Az, az információk azok támaszok. Jó, de az apja volt, és a, a nagyapja most is ott van? Hát már ő nincs. Ezt értem, ezt értem persze, hogy most az életében konkrétan is, de egy az elvei De hát a hétköznapi kérdések, amik itt néha az emberek körül, vagy emberek közül, azok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 hogy azért vannak bizonyos dolgok, mert hogy nem, el az, nem jut el az információ azokhoz, akik, nekik, akiket együtt. Jó, adott esetben de... mi olyan információkról beszélgetünk, ami a 800 méter alatt élő embereket nem is érdekli, nem is érinti, vagy amely, amennyiben érinti, abban, az, abban a mértékben őket nem foglalkoztatja. Uh -huh. Mi az élet nagy kérdéseiről beszélgetünk, és az élet nagy kérdései szembe kell nézni vele, az emberek zömét nem érinti. Az emerekzőben uh, élet, hát... mi pedig az élet nagy kérdéseit is megbeszéljük, meg élünk is. Néha az előbbi vár... nagyobb mértékben van jelen. Na jó, álljunk, várjunk, ezek az áldhírek, nem az élet nagy kérdéseit <gül> érintik. Ezek az áldhírek, ezek nagyon érközötti kérdéseket érintenek, és, és, ö, és tulajdonképpen éppen ez a manipuláció benne, mert a nagy kérdésekben voltak a tévedése, korábban is. Ha megnézzük, ha összevedjük rajzot, mondjuk, hogy hívják, Mindegy, hagyjuk, most nem akarok itt filozófikus meg, meg ilyen dolgokba elmenni. De a lényeg az, hogy, hogy nagy kérdésekben lehetnek nézethetés, lehetek ágyhírek is, lehet tévedések is. De, de ezek, a, ezek a napi, napi ágyhírek ezek, ezek, ezek mérgetik a dolgot nagyon.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 nem feltétlenül. nem érdekes az, amit, amit mondod, mert, mert a, mert az információ és a, és a lehetősége. a, a, a, a, a, a, a, a, a júniusnak a no comment adásait, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egy, egy vagy két percben valahol valami. magyarázat nélkül, hogy csak képek, képek, hogy történik a világban. Lehet. Hogy például ha csak látnánk, hogy mi történik a világban úgy, hogy nincs, nincs kommentálva, csak, csak az nem maga is látja, hogy szépen mi folyik Párizs utcáin, vagy mi folyik Kuala Lumpurban, vagy Namibiában, vagy a Fené, ugye, hol, mit tudom, Beirutban éppen. Tehát ez. ez, Jó, ez Jó, ha látná akkor ott esetben, hogy azt se tudná, hogy ez a valóság, vagy ez egy film. Ago. Like I said, this one's for Thomas. And I imagine the uh, the planet as a whole. I speak for a man who gave for this land, took a bullet in the back for his pain. You got? What I got?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 Hat er in Special nem Hat er also jó reggelt, Horváth, én nem ideig hogy mondunk valamit, itt az előbb mondtad a sikernek a, a mondatát, ugye csak azt mondtad, hogy azt mondtad, hogy kevesen hallgatják. Hát én voltam ott a tárgyaláson a bakáccsal, és itt úgy, hogy hangzott el, hogy a siker azt mondta, hogy olyan kicsi a vételkörzete, hogy kevesen tudják hallgatni és én akkor föl is hívta a téged, és el is mondtam meg, és az ember is történt. Tehát más az, amikor úgy mondják, hogy kicsi a vételkörzött, tehát azt, hogy kevesen hallgatják, mindenhol lehetne hallgatni, de kevesen hallgatják. Tehát így lehetett most ezt értelmezni, aki esetleg nem ismeri a törvényeket. Jó, figyeledben ugyanaz. A renocent számára <Szorzó> Nem a eurógyzás Nem a president Jó Jóreget. Jó reggat. Hasonló korú vagyok önhez, és szakmánál fogva és nagyon emlékszem az internet korai szakaszára, vagy bébi korszagára, amikor még egyáltalán nem volt favorit, és az akkori sajtó úgy nyújta le, vagy azért sajnálta le az internetet, sajtó és minden együtt, hogy azért nem lesz az internetből semmi, mert nem ellenőrzött a tartalom. Bezzék a computeret, ahol 20-30 dollár, havi előfizetésért, ellenőrzött menedzser híreket tud az ember még telefonon keresztül begyűjteni. Hát ehhez képest eléggé megváltoztunk, és hát ez az internet. Jó, hogy az ehhez való viszonyulás az nem lett kitalálva. Hát az nem lett kitalálva, akkor inkább bele gondolva, inkább csak egy elve Jó, csak én a, én ezt Értem, ő most arról beszél, hogy akkor tévedtek, de most alapvetően ezt a, azt a helyzetet kéne tudni nem is megoldani.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 Igen, az úr azt mondta, hogy mi lenne, ha csak néznénk a képeket, annak is ilyen csatornák időnként, amikor csak úgy De az jönnek. önmagában kevés, hát néz a csatornát, azt se tudja, hol van.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 Györgyev és Beredek van a vonalban egy olyan beszélgetésben, amely a város légegyetzérté jó volt, a nélkül nem valószínű, hogy ilyen rendszerességgel jönne létre.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 Ezzel a két megjegyzéssel kezdek. Ha akarsz rá reagálni, tegyed, de valami azt súgja nekem, hogy olyan nagyon nem akarsz rá reagálni. Hogyha az a cél, hogy a místot kitöltsük, akkor én tudok 30 percben reagálni, akár erre a két is, kibessen. Tehát ezzel nincsen probléma. De alapvetően értem, hogy miről beszélsz, és azért meg elnézést kérek, hogy nem tudtunk elég hosszú felkészítő anyagokat küldeni, csak az elmúlt napok egy picit.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 és emellett vannak olyan területek, amelyek lezártak, tehát mondjuk az egykori felvonulási tér, ma éppen építési terület, tehát aki mondjuk ingyenes P pluszer parkolóként használta, a majd utána pedig, amikor Zugló bevezette a fizetőparkolást, akkor fizetőparkolóként használta ezt a területet, ők kompromisszumokra kényszerülnek, ez világos. De azért alapvetően a 99 hektárban, hogyha valaki,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 átmenetleg nem összeegyeztethető. Ez most legutóbb például egy nagyon primitív dolog történt. Voltam a cirkuszban, és kijöttem a kisföld alattiból, de lehetséges, épp ellenkezőleg vége volt a cirkusz előadásnak és be akartam menni a milleniumi föld a megállójába, ahol viszonylag sok külföldi volt. Megpróbáltam őket kikerülni, és ott pillanatok alatt egy kerítéssel találtam magamat szembe, ami ugye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 Mint minden rendes kivitelezésnél, ha ez kivitelezési terület, és a feladat az, hogy a városliget újuljon meg, akkor tessék ezt rendesen a Dózed ajtósi türer sor, Hermina út, állatkerti körút részen körbezárni, és majd akkor. Tökéletesen beszéltem, én beszélsz az beszélsz pont számára, azt akartam tünet kérdezni. Elkészül. Tökéletesen ugyanarról beszélünk. Azt kérdezem tőled, hogyha telettél volna az, vagy telennél az, aki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 az is talál muníciót. Jó, én most rendségem. nem, okay, de most abban az irányban biztos, hogy nem meg. Amiért ezt az egészet kérdeztem, múltbéli események sorát említhetném, de jövőbeli események is vannak mindjárt a jövő héten, május 25-én és 26-án megújul a városligeti Gyereknap új helyszínek, új programok, rengeteg program van, ezekről majd részletesen a jövő héten beszélnék, hiszen ez a jövő hétvége és nem a mostani. A részletes program egyébként május a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 azok uh, hamarosan visszatérhetnek a Városligetben, mint rajt és célhelyszín. Erről egyébként uh, egyeztetünk is velük relatív sokat, hogy uh, olyan rajt zónákat, célzónákat tudjunk kialakítani, hiszen ennek helye van uh, itt a Városligetben, és talán mostanára már tradíciója is, vagy olyan típusú rendezvények, mint a um, hamarosan érkező uh, Rozália,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 hogy akkor, amikor valamelyik kivitelezési munka legyen, ez éppen a játszótérépítés, útépítés, trolli felújítás vagy éppen a zeneházának a kivitelezése, vagy bármelyik másik munka abban a fázisba ér, hogy szükségessé válik a fátépítés, akkor ne legyünk kitéve annak, hogy a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 még mondjuk a galériának a szárnyasoltár gyűjteménye az elég nehezen mozgatható van már ebben tapasztalatunk, hiszen annak a közlekedési múzeum bontásánál rengeteg ilyen műtárgyat kellett költöztetni. Ezeket a restaurátorok szerelik szét, utána speciális togozok teszik, és speciális légrugóval ellátott teherautókon lehet csak mozgatni. Tehát azért ez egy külön szakma.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 Rövidesen felé von Várnai Lászlót, holnap reggel Filipov Gábor, Navrasis Tibor, majd Karácsony Gergely követik egymást. A sor Bácskai Jánossal zárul, akivel fél kilenctől kilencig beszélgettek. És hogyha a holnapi nap is a kéfélyacsi szempontjából véget ér, akkor bármennyire is furcsa, ebből a fél évből már csak kettő hét marad hátra. A strange és choose to kill ha van mire a christ Confucius, Macaulay, red beans and rice. Pujons of soul, wheat and ham hot. bagels and bones and commandments in stone. The Bible, Quran, Shinto, Islam. Prosciutto, risotto, falafel and ham. Is a dog, donuts, ridicule faith. Here in the dog, shame, disgrace. That we would choose to kill the child. That we would choose to kill the child. Elküldtem négy SMS-t és közben egy telefon sem jött. Nyolc óra harminc három me Még egyszer felívom a szíves figyelmet. 0614890999 és 06367161. Amennyiben nem telefonálnak, úgy várna élásztól jön. Ha telefonálnak, akkor is jön, csak később. Egy égettel kapcsolatban régóta foglalkoztat engem egy kérdés. A Kóskáron sétáron, sétányom megszűnik-e a gétjármű közlekedés, ha, ha elkészül a... Tudtam, igen. igen. Igen? Az nagyon üdvös volna. Nagyon üdvös volna. Most május 1-én, zárva. De mondom, tudtam, hogy igen. igen. At the, end of the world, and Jó reggelt, lát! voltam a karácsonynál, és hosszan beszélgettem vele.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 a Szurokba és kátrányban mártása, majd a madártólban való meghempergetése a többieknek az öntől nem egy távol álló cselekedet, amely nem minden vonatkozásban az én izlésemnek való. A kérdés az, hogy miközben önmagában az a tény, hogy tudommal a jegyző levelét egyedül öntette tette közé, de ha tévedek, akkor mindenkitől elnézést kérek, az egy olyan üdvözítő cselekedet, amely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 tehát háromszorosan túl van árazva körülbelül ez a projekt, és a polgármester jogosan, csak hát két éve megkisvetette a javaslatot, és saját magunk csináljuk. Most valószínűleg ez így lesz, ezt megszavaztuk, ez rendben van. Utána a Fidesz javaslatot tehát, az még ezelőtt, de végül is ez most mindegy, hogy a, legyen a vizsgálóbizottság, azt is megszavaztuk. Ilyen olyan összetételben, sokat nem fognak vizsgálni, ebben szóval nagyon messze nem fogunk ebbe jutni, nyilván nem fogunk találni blokkokat különböző pártoknak átviteli ismerlényekül, hogy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 Ugye ezt a szerződés, ebből még hátra van több mint három év, majdnem négy év. Igen. Ha itt ezt felmondjuk, ilyen módon, akkor a cég teljes joggal ott a tárgyaláson a cég tulajdonosan. Mondják fel, nekem akkor ezen dolgozni nem kell, viszont olyan kártérítési fel fogok az önök nyakába e, sördíteni, hogy majd amikor a polgármesterül a már iszonyú messze lezuglott, de nem is emlékszik el, hogy hol, hol volt az irodája, akkor fog zúglók kifizetni egy Ki mindjárt. Kiszavazd ezt meg!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 Pontosan tudtuk, hogy ki fogja ezt megnyerni. Itt mindig úgy, úgy írták meg, a, mondok egy az old, az old, az Park például. Jó, de nem, ne, ne, ne, ne, ne. Ab, ab, ebben most nem fog a a park, Maradjunk a parkon, a összes, ezt értem. Az összes dolog úgy volt kitalálva, hogy mindig egy cég pályázott, és az egy meg is nyert. Tehát árverseny. Jó, de volt, én mégiscsak igen, az arra az fogom az kérni, az hogy maradjunk egy beszélek. konkrét témánál, ne urandozzunk. Mit gondol arról? Egyébként mindenkinek felhívom a szíves figyelmét, és ha lesz rá módom, is, miért ne lenne, akkor föl fogom olvasni, bármennyire sem lesz érdekfeszítő a, a jegyzőnek az öt oldalas, vagy hatoldalas oldalas levelét, amely itt van előttem. Ő, magában, Előbb, tudja, ő magában, tudja, Várnai úr, az egy képtelenség, és ezt most a civil rádió mellett, de nem minden munkahadó mellett mondhatnám el,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 Állalja, és mindenki a, a saját közönségének jel. Abszolút, ebben teljesen igaza van, ami borzasztó. Mert tehát az, hogy ma 2019. május 16-a csütörtökön én is... és hármilyet az nem pártállás függő. De ez a, az a borzasztó ebben, hogy amikor én, aki végig támadtam ezt a fajtot, tehát a, a zugló, az, hogy zúglóban legyenek fizetős tónák és hogy ezt tudjuk megoldani, azaz mindenki egyetért. És Jó, itt akkor kérlek az, hogy, szépen öntől 8 perc szünetet, és visszahívom. Az...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 Azt mondja, hogy a Budapest főváros 14-kel zugló önkormányzat a képviselőtestületének a képviselőtestület szervezett és működési szervezet a jegyző haladéktal jelzi a képviselőtestületnek a testületi döntésnél jogszabálysértést észlel. A képviselőtesület 2019. május 13-án tartott rendkívül az egyes napi rendi pont tárgyalása során elfogadott örödöm-dörödem, határozata több ponton jogszabályba, illetve korábbi képviselőtestületi döntésbe, a szerződés rendelkezéseibe ütközik, ezért álláspontot szerint a határozatok jogszabálysértőek. Mindkét határozat a polgármester által elrendett szünet követ, követően helyben írásban benyújtott módosító indítvány alapján született ezért a jegyzőnek nem állt módjában a számára kötelezettségként előért jogszerűségi vizsgálatot elvégezni. Első pont. A képviselőtestület az egyes napi rendi pont tárgyalása szorán, során a döredem dörredem határozatával úgy döntött, hogy Budapest főváros 14-e zugló felszólítja a polgármestert, hogy a pazarló parkolási üzemeltetési szerződéseket mondja fel határidő, azonnal felelős polgármester. A javaslat és az ennek alapján elfogadott határozat nem jelöli meg pontosan, mely parkolási üzemeltetési szerződéseket kell a polgármesternek felmondania. A pazarló jelző nem jogi kategória, amely alapján egyértelműen minősíthető,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 Ezek közül az 1 per 1 a parkolója, egy kiadó automaták beszerzése és üzembehelyezése, továbbá parkolója, egy kiadó automaták műszaki jelleg üzemeltetése. Ezen pont kapcsán a megjelölt szerződés megszűnt a szolgáltatásnak fél általi teljesítésével, így ennek a szerződésnek a felmondására nincs jogi lehetőség.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 Kettes pont. A szerződések közül az egy 1 1 3 pontban megírt szerződések közbeszerzésekről szóló 2015. évi törödem döröm közbeszerzési eljárásban jöttek létre. A polgári jog egy alapelvét a szerződéses a szerződés szabadságot. A közbeszerzési törvény preambulumában megfogalmazott szerint a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségnek biztosítása továbbá a közbeszerzők során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében jelentősen korlátozza. A közbeszerzési eljárás alapja létrejött vállalkozási szerződés felmondására a közbeszerzési törvény 143 per 1 bekezdése szűk körben ad lehetőséget a következő esetekben 1. A feltétlenül szükséges szerződések olyan lényeges módosítása, amely esetében új közbeszerzési eljárás kell lefolytatni. Kettő, az ajánlat nem biztosítja az XY paragrafusban folyta, foglaltak betartását. Harmadszor pedig a közbeszerzési szabálynak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága Deredem-Deredem eljárásában kimondja. Állásponton szerint így a jegyző.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 az általa megkötött szerződések felmondásának sem a jogi, sem a költségvetési hatásai. Több szerződés esetében a szerződésben az önkormányzat kizárta a felmondás, a felmondás lehetőségét. A polgári törvénykönyv rendelkezési alapján határozott idei szerződés indoklás nélkül rendes felmondása felmondani nem lehet, csak akkor, ha a jogviszonyt megszüntető fél, a PtK dörödöm dörödöm bekezdésében meghatározott, határozott időre vonatkozó díjfizetési és az ehhez kapcsolódó kártérítési is eleget tesz. Tekintetel arra. Hogy a szerződési a szerződő felek a dörödöm, dörödöm pontban megélő szerződésben nem tették kifejezetten lehetővé határozott idejű szerződés jogviszony indoklás nélküli felmondását, így arra az önkormányzatnak jogi lehetősége nincs. A szerződések egy csak súlyos szerződésszegés és a KBT-ben meghatározott, meghatározott kötelező esetekben lehet, illetve kell felmondani. A határozott szerződések vonatkozó, nem olvasom. Harmadik pont. A fizető parkolási rendszer működtetéséhez megvásárolt, és az önkormányzat tulajdonában álló tárgyak a nemzeti Magyarról, dörödön, dörödön, közfeladat ellátásának biztosítása, idejét van lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, és a feladatok ellátására szükséges infrastruktúra biztosítását teszi lehetőjé. A nemzeti vagyónak felelős módon rendeltetésszerűen kell gazdálkodnia. Ugyanez a szakasz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 feleslegesé váló vagyontárgyak elidegenetése. Egy törvényi rendelkezéseket kétség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 Ennek alapján javaslom a képviselőtestület számára, hogy a Dörödöm-Dörödöm döntését vonja vissza, önkormányzati határozatában meghatározott Jörgyzői vizsgálat eredményének ismeretében döntsön a fizetőparkolás üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések közül azon szerződések felmondására, amely esetében ez joginak lehetséges és is gazdaságilag is indokolt. A szerződések lemó felmondásának a gazdasági indokoltságát a képviselőtestület, a Dörödöm-Dörödöm önkormányzati határozata létrehozott munkacsoport javaslatai alapján mérlegei.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 A jegyző arra figyelmezteti a testületet, hogy egy önök által kötött, mármint hogy ugye a MSP Fidesz frakció által kötött uh, polgári szerződést, ha felmondjuk, mondjuk uh, igen, ez már nem maradt, elmondta, hogy erre a szerződést, álláspontja szerint, ha ezt felmondjuk, olyan súlyos kirivó nagyságrendű és kártérítési kötelezettség, valamint közbeszerzési bírság megfizetését eredményezheti, ami az önkormányzat számára a rendes gazdálkodást súlyosan veszélyezteti. Ez nem játék. A másik, amiben figyelmeztetett testületet, hogy a kúria bizonyos döntés alapján az egyes határozatokat igennel megszavazó képviselők személyes anyagi felelősség áll szent, amikor egy jogszabályosított döntést. Oké, tehát ez bűncselekmény, tehát ez nem anyagkezelés bűncselekmény állt fel. Amikor ezeket a szerződéseket megkötötték, olyan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 Abba a helyzetben az önkormányzatot, ami egyébként számára anyagilag... ...nem szavaztuk meg ezt a közbeszerzést ezzel a szerződésformával, mert láttuk, hogy ez ártalmas. Lett. A végén még én mondom, hogy emberek, hát józan ész, ne csináljunk még nagyobb bajt, mint ami van. A ha felmondunk mi? egy ilyen szerződést, az... az... Jó, ez utána lesz, marad de... 300 parkolóránk, amik mint üres, értelmetlen utcabútorak... Igen, úgy, csak egy dologra szeretné felírni a figyelmét, amit ön mondott. Ha ez színjáték, akkor nincs vége az...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 Én azt látom, hogy, hogy a polgármester nem tudta, hogy e ekkora vihart fog ezzel aratni, azt hitt, hogy azzal, hogy ezt így Ebben ne legyen nézett, biztos a teremben. a teremben. beszélgetés ezzel, nem erről szólt. Jó dolog ellenszintű. Nyilván a Fidesz keresett valamit, amiben bele lehet kötni. De hogy azért ez nem működött, hogy folyamatosan. De honnan tudja, hogy Karácsony nem fog keresni valamit, amiben szintén bele lehet kötni, csak más Persze, Hát biztos, lesz, most ez a patkány, ugye ez ilyen. Ne, nem, nem megyünk. Van egy pár perc, hogy reagáljak arra, amit itt a városliget Ja, jó, oké. Okay. Mint, mint liget napi használója, ugye itt lakom Igen. a liget -Sarkán. És, És én azt látom, hogy liget most, hogy legalább 10 helyen biztos le van zárva, és nagyjából mindahogy ker Ütközni, én se ugrálom át őket, mint a gyönse. És ugye ezek három méter magas posztból kerítések egy része, másrészt rácskerítés, ezek mögött történik fakiszedés, ha történik. Tehát hogy, vagy a ligetvédők azért se tiltakoznak, mert egyrészt senki nem akar bíróságra állni évekig, másrészt meg azért, mert ezt nem tudjuk, vagy nem látjuk, hogy mikor milyen fát szednek ki, három méter magas kerítés mögött történik. Meg ugye nem mindegy, hogy egy épület miatt szednek ki fát, vagy mi miatt. A másik dolog, de rendezvények kapcsán, nem tudom, Gyorgyovics úr, én azt látom sajnos, hogy ez bocsánat, hogy a hogy mindenki, aki liget ügybe dönt, az mind Budán kertes kertesházban, és nem a hetedik követben, egy bérházban, ahol a liget az egyetlen, ahol kilométeres távolságban zöld felületnek kertes. Gyorgyovics nem, kertes nem kertesházban lakik. De hogy budál lakik mindenki, és tehát nem, nem napi használója a ligetnek, és uh, olyan mennyiségű rendezvényt bocsájtottak most ők a Ligette az elmúlt két-három évben, ami eddig sose volt. Van egy 50 éve lakom a Ligette mellett. Az régen sose volt az, és még maguk a, a vústüzók is mondják, hogy régen sose engedték nekik, hogy kamionnal, áttegyék a Jodajemet, a Kölhintát, a nem tudom minden hústit, az ő területekre. Úgy nézett ki a ligett az elmúlt időszakban, hogy borzasztó. Minden héten odaengednek valamilyen ilyen zabálós fesztivált, Mangalica fesztiváltól a Rozé-fesztiváltól a nem tudom míg most is ugye mondta, hogy 11 helyen lesz a gyereknapi dolog, ami az liget összes részét lepusztítja, és rá rámegy egy ilyen húzonás kamion, mikor kipakolják a dolgyemeket, és ott is maradnak, meg ott áll a tulajdonos Ez a gyereknapi esemény évek óta van ott. Igen, igen de hogy eddig, eddig ezeken a betonas felületeken voltak ezek a fajta nagy, nehézképes uh, rendezvények,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 9 óra 12-ig maradok, a 9 óra 12-ig bármit meg akarnak osztani velem, ám tegyék. 061-4890 és 0630 6771161 Ha most bácska János kacagna, azon nem csodálkoznék, de bácska János ennél sokkal nagy vonalobb. Jó reggelt! Jó reggelt! És e, még mielőtt valaki azt gondol, nem, nem politizálok kiféteresen. E, a Várból e, elküldik azokat a rendezvényeket, amik most alig egyben lesznek. Született egy döntés, hogy a Várban egy évben négy darab rendezvény lehet. Azokat is szépen lassan kiszorítják Most már ugye nincs ott a mesterségek ünnepe. Lejön a Várbazárból, a festivál, szép lassan a város, különböző részére jellemzően alig ered a, te mennyi? Tényszerűen. és Nem csoda, hogy nem telefonálnak mindarrá, amit az elmúlt időben elhangzott, arra nehéz reagálni. Van olyan dolg, ami önmagáért beszél. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words it be On oh, my darkest hour She is standing right in front of me Speaking words yeah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 Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Én bennem csak egy kérdés merült fel ezzel az egész ö, zuglói történettel kapcsolatban, hogy a képviselők mikor arra a döntése jutottak, hogy ezeket a szerződéseket föl kell bontani. Akkor esetleg az nem fordult, meg egyik feljében sem, hogy akkor az eredeti szerződést megkötő személyek ellen valami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 Én azt gondolom, hogy ha én is egyébként egyetértek azzal, hogy ez egy politikai hajcő, akkor viszont csak arra döntése tudok jutni, hogy akkor ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát, hogy De közben még nem az... lehet nem foglalkozni azzal, hogyha a jegyző azt mondja, hogy egy közgyűlés jogszabálysértő döntéseket hozd, az abszurdum. Fiatul szerint föl lesznek bontva ezek a szerződések, szerintem nem. Nem. A akkor miről beszélünk? Tehát hogy nem. Kész. Egy, ez a, tehát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 Ezzel kapcsolatban, ha van három percünk, én mondanék egy történetet, mert már reggel nem. óta azon gondolkodom, hogy. Istenem, most még egy történetet én már nem viselek el. Erre a legközelebb hétfőn kerülhet sor. Köszönöm szépen. A felfogó képességet hiányzik hozzá.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 Még 58 másodpercük van, hogy ide ragasztanak. That's it. Good night. Thank you for coming. Lots of days. The boy is yours too. You need your love and not just a loving. Thank you, son him only so much for only so long I know you're the kind Say you've made up your mind But are you really so sure? You don't sound so certain this time We're waiting on you to come home Place. You had to go in the woods, my head. I couldn't quite see while though you Took my comfort and protection away, and I'd say I hope you are aware. Or is it just that you don't care? I'm just another road show. Did you wait for the next one? Glow I Want you to know, without you to come home. most, mint volt régen. nem az a nap süt az égen, nem az a nap, nem az a hold, nem az a szeretőm ki volt. Már elhozzád Mert beszólt az édesanyját Beszólt őme múzsikáló Esténként szép lányhojjáró Hely, ha tudnám mit csinálom Amikor épp nálad járom Ha meg tudná nem viselnék Az apádat a kültenék Nem úgy van most, mint volt régen Az nem az a nap nem az a hód nem az a szeretőm ki az meg az megjönne belénkötne ha meg tudna megismerne hát nem tud egyet nem az már csak nem verem támadat helygarambom járt el Külön él az édesanyám Üres oházi szakánké No gyere már benne, állj már ké Ha nem jössz is járvékébe Meg a tiszta szerelembe Úgy emlékez mindig reján Mint ahogyan bátálnél rám nem út van most, mint volt régen. Nem az a nap, S mint volt, igen, nem az a nap, sőt az igen, nem az a nap, nem az a húd, nem az a szeretőm. Ki radio fm98 a független rádió when you won't. You tell me you do baby when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now. Is love real? Uh-uh. Oh, honey, The way that you wear your clothes. Everything about you is a so dog gone sweet. You got that sand all over your feet, so uh uh. Kola formájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. Reklám következik. Sokszor mondják, hogy 500 vagy 1000 forint ma már semmit sem ér. Nekünk nagyon sokat számít.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 tamogatás.civirádió.hu Ez reklám volt. Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek. Leletek.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 Egy műsor olyan emberekről és általuk képviselt civil szervezetekről,